не продавцем слів. Ви, дядько, якийсь такий? Наче вас із школи вигнали і послали по батька. У спостережливості цьому зеленку не відмовиш. Но я сам себе вигнав. О, а хіба такою буває? А коли це почалося? Хіба цей зеленок знає, як у сорок літ можна боятися альбома, на темно-червоній із штучної шкіри обкладинці якого золотом викарбувано? Ксеня подбала для майбутнього музею. Ярослав Петруня. Ось йому п'ять літичок Перший фотограф у повоєнному селі. Змрина. На загальному дворі, вистеленому шпоришом, голова фотографа у чорній скринці. Дивись, Ярославчику, зараз вилетить пташка. З роками фотографії стає рясніше і здається, що тебе знімали повільною зйомкою. Упродовж десятиліть бачиш, як міниться твоє обличчя, як проступають на нім твої зради самому собі, і вже не себе вгадуєш, а сотворені тобою маски, і вже очі дивляться вбік, і світло з очей твоїх уже не промінить, як у дитинстві, ніби тінь лягла на очі твої, а кінчик носа стає схожим на флюгер, але це хитрим і самовпевненим». Особливо, коли фотографу вдається захопити мене з ненацька, і я не встигаю натягти одну з багатьох своїх личин. Тепер я знаю, знаю, звідки ви, дядьку. Ви прилетіли на машині часу, з майбутнього. Ви давно за мною стежите звідти, з майбутнього. Я був ще зовсім маленький, коли ваш корабель уперше приземлився у полі за нашими вишеньками, якось увечері. Я сидів біля вікна і бачив величезна біла куля з вогненим хвостом. Я батькові розказував, а батько не вірив, сміявся. Я вас чекаю давно, мені навіть снилося. Ха, справді фантазер, жертва фантастичних романів. Боже, що я з ними тоді робив за тими книжками? Тепер ні за чим так. Ідеш із сільської бібліотеки сховавши щойно взяті книжки під куфайку, притуливши до грудей, до серця, що аж калатає в перебчутті свята. Нової книжки. А хіба свої тепер так? Ковзнеш очима по сигнальному примірнику, який щойно з друкарні, ще пахне фарбою, зирнеш на обсяг, чи правильно нарухували гонорар, і вже нема під тобою засіяною закрижавілими кінськими ковтяхами вулиці, по грудях якої човгою чуні, А ніби по небу йдеш, Блакитному, гладенькому, І руки в рукавах, Обшмугленої мачушиною куфайки, Не руки, а крила. Заходиш до хати, Батько курить самосад І спльовує на підлогу. Мачуха, молода мачуха, Хронічно сердита на батька, Старого батька. У кутку, де мисники – Товче товкачем картоплю з половою свиням. Так товче аж десь у комені відлунює. А ти, наче голка крізь шитво, Проковзуєш крізь ті сутінкові будні на піч. Запалюєш каганець на пічному віконці І нетерпляче, ще неслухняними з морозу пальцями Розгортаєш принесену з бібліотеки книгу. Було ж це в його дитинстві. Було. А він уже стільки літ пам'ятає самі образи та болі. І цей фантазер мрійник з добрими і чесними очима не вигаданий він, а був бу. Був. Ось він стоїть перед тобою, взутий у чорну пакульську землю, одягнутий у сіре, невибілене пакульське полотно, невіддільний від цього стернистого поля. І невіддільний від намріяного ним майбутнього. Звичайно, в майбутньому тільки роботи, що думать про тебе, і до тебе в пакуль летіти. Я підсилив іронію кривим посміхом. А чому ж до тебе, а не до когось іншого? Ти що найкращий? Бачив, як спохмурніло обличчя хлопчака, як узялося бганками і опустило чоло. Як очі вперто заіскрились під круглих надбрів'ю. Не ти перший, і не ти останній у нього запитуєш, а ти що найкращий?